Miri dobro poštovani slušatelji 17 sati nadam se da se odmarate da ugodno provodite ovo vrijeme u idućih sat vremena ponovno ćemo se družiti sa franjevačkim svjetovnim redom jedno jako važnoj temi a pretpostavljam da ste čuli za franjevački mea culpa naime 12. do 17. svibnja prije 16 godina dakle 2000. godine članovi i članice vijeća franjevačke zajednice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te braće i sestre pripadnici različitih franjevačkih obitelji potaknuti pozivom svetog oca na očišćenje pamćenja obratili su se svoj braći i sestrama da zajednički mole o od Boga i od svih ljudi pogođenih zlodjelima različitih osoba i struktura da vam oproste zbog nedostatne solidarnosti i zauzetosti u ublažavanju njihovih boli zbog nedostatka djelotvorne sućutije i krivih postupaka te zbog zatvaranja očiju pred istinom prije nego što ja pročitam Franjevački mea o kojemu ćemo danas govoriti i siguran sam da ćemo ova tema biti posebno interesantna. E, pozdraviću naše goste. Prije svega telefonom nam se u emisiju uključio Frabože Vuleta. Pozdrav Frabože, čujemo li se? Uzvraćam srdačnim pozdravom, hvaljeni se. Uvijek. I Renato Matić, jedan od autora Mea Kulpe iz Franjevačkog svjetovnog reda Mjesnog Bratstva Kaptol. Vratit ćemo se zapravo u tu 2000. godinu pa ćemo vidjeti pa čemu je ta godina bila toliko znakovita. Pa evo samo ako mi dopuštite na samom početku za sve naše slušatelje koji možda prvi put čuju za Franjevačke Mea Kulpa, ja ću pročitati ukratko uh, pa ćemo se onda posebno osvrnuti jer vidjet ćete i sami koliko je bogata ova tema o kojoj ćemo danas govoriti. Oprosto siromaših, na poseban način molimo za oproštenje siromašne i gladne, ranjene u duši i tijelu, što nismo navidljiviji i učinkoviti način s njima dijelili svoj kruh i druga dobra. Oprosto radnika, molimo za oproštenje sve radnike i radnice, jer nismo jasnije i odlučnije, pa i u obliku štrajka sudjelovali u njihovoj borbi za radno mjesto, za socijalno osiguranje i za adekvatnu plaću. Oprost od vjernika i nevjernika, molimo za oproštenje sve vjernike i nevjernike, što im svojom dobrotom i bratsko-sestrinskom riječju nismo dostatno svjedočili Božiju blizinu i dobrotu. Oprost crkvenih poglavara, molimo za oproštenje crkvene poglavare, što se prema njima nismo uvijek odnosili s doličnom poniznošću, ali i zato što ih nismo upozoravali na pogreške, bez kojih bi uspješnije navještali Kraljevstvo Nebesko. Oprosto žena molimo za oproštenje sve žene jer nismo pravodobno i u dovoljnoj mjeri vidjeli njihovu diskriminiranost u društvu, crkvi u našim zajednicama. Oprosto od žrtava lažnog kršćanstva, molimo za oproštenje sve koji su postali žrtvama lažnog kršćanstva, lažnog domoljublja i lažnog hrvatstva, kao i sve one koji su krivim svjedočenjem tih vrijednosti dovedeni na stran putice, u čemu su sudjelovali neki članovi naših zajednica. Priznajemo grijehe svoje, opraštajući svima i ujedno moleći za oproštenje kajemo se pred vama i pred gospodinom jer nismo sudjelovali i djelovali i govorili kada je trebalo sputani različitim krivim obzorima i strahovima. Evo ja sam sada ukratko zapravo prošao ovih 7 točaka o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji, pa na samom početku frabože pitanje i vraćamo se u 2000. godinu je li za tu izjavu u kontekstu slavlja velikog jubileja 2000. godine bio neki poseban povod? Pa, možda je bilo ozračje takvo Ozračje koje je u prvom redu stvoreno sa inicijativom pape Ivana Pavla II. povodom a, slavljenja velikog jubileja i on je u brojnim svojim putovanjima i različitim prigodama, tražio oproštenje za grijehe koje su pripadnici katoličke crkve učinili tijekom pro prošlo prošlosti. A to je do nas evo, neposredno bilo e, između ostaloga e, dostupno i u jednoj knjizi koju smo objavili u izdanju Franjovskog instituta za kulturu mira kad papa traži oproštenje svime a kulpa Ivana Pavla drugoga gdje je zapravo izneseno 94 papina zapisa u kojima papa traži oproštenje a u njih već 20, 25 izrečito rabi sintagmu molim oproštenje jer Papa je na kraju drugog tisućljeća na jedan način želio ispitati, eh, savijest crkve pozvao sve nas na ispitivanje vlastite savijesti, ali sa ciljem da vidimo gdje smo, kamo nas Krist eh, vodi, kud nas je doveo, kamo smo od evanđelja skrenuli i eh, bez eh, toka eh, otvaranja oči za eh, ta, te grijehe, ne možemo okrenuti naprijed. To je bila e, ideja papina. A ta ideja je već bila prisutna u e, dokumentima drugog vatikanskog koncila, a možemo reći da ju je papa e, nastavio, nastavio je kako bi uveo crkvu u novo tisućeće e, manje opterečenu sa a, prošlošću. Mm -hmm. Evo spomenuli ste ova 94 papina zapisa koje možemo nazvati papinom pripravom crkve za ispovjet Zanimljivo je kada se gledaju teme a, koje se mogu tamo pronaći To su teme o kriđarskim ratovima, diktaturama, podjelama među crkvama, vjerskim ratovima, nepravdama, a, inkvizicijama, židovima, islamu, mafiji, rasizmu istočnom raskolu, povijesti papinstva, čak i trgovini crnim, trgovinom crnom robljem. Pa ovoga, to je posebno interesantno. Je li tada među Franjevcima u vijeću Franjevačkih zajednica bilo priprave za ispovjed u njihovu Mea Kulpa? Pa mislim da je na sve nas uh, djelovala papina inicijativa na ovaj ili onaj način. Ono što bismo možda mogli istaknuti što ostaje zabilježeno na jedan način, a to su neke aktivnosti Franjoška instituta za kulturu mira u prvom redu bih spomenuo jedan a, simpozij koji je još a, održan za vrijeme rata, odnosno pre kraju samog rata u travnju 95 na temu opraštanja. A, to je bila jedna inicijativa a, koja je bila neobična i za same neki od samih sudionika su govorili da je prerano govoriti na tu temu, ali evo mi smo vjerovali u duhu onoga što je papa radio i na što nas je i pozvao kad je bio u Zagrebu 94. da tražimo oproštenje, da oprostimo, evo taj simpozij je bio jedan, jedan važan događaj. Osim toga upriličili smo jedan susret mladih u Splitu 96. godine. I tom prigodom smo priličili kviz koji je održan na temu mira. Nazvali smo ga Na putu mira i kao rezultat tih tog susreta mladih izdali smo jedan priručnik koji smo također naslovili Na putu mira, priručnik koji evo obrađuje upravo ovu tematiku opraštanja, mira, pomirenja a jednako tako u, na jednom širem društvenom kontekstu e, objavili smo jednu izjavu putovi iz tramputice pomirenja e, i ova knjiga koju sam spomenuo koja je bila neposredan e, povod zapravo predhodila večer prije nego smo izašli sa izjavom bilo je e, predstavljanje te knjige u Makarskoj i e, knjigu je između ostalih predstavljao pokojni Željko Mardešić. On je na poseban način, onako nadahnuto, govorio o toj knjizi, govorio je kako je papa zapravo e, svojom inicijativom uveo i želio uvje, uvesti crku u jednu ispovjedaonicu i evo usput spominjem njega, jer ove godine deset obljetnica njegove smrti zapravo dvadeset šest lipnja 2006. tisuće šest umroo pa tom prigodom imamo i određene sadržaje kojima želimo komemorirati njegov život i djelo vi ste u to vrijeme bili tajnik vijeća Franjevačkih zajednica i zajedno sa svojim suradnicima zaista ste se zauzeti trudili oko toga da e, se izjava objavi i, i sve poslije što je uslijedilo. Pa evo za sam početak možda da to razjasnim ali često se čini da je ona upućena samo zaređenim osobama. Dakle, komu je izjava zapravo upućena? Pa izjava je gotovo isključivo upućena, rekao bi Franjevicima i Franjevkama. U izjavi se, izjava je upućena uh, svojim sadržajem uh, ne na one uh, grijehe koje su učinili naši predšasnici u nekoj bliskoj ili daljoj prošlosti, nego se zapravo izjava uh, usredotočila na naše vrijeme, isključivo na naše vrijeme, znači na nas živuće Franjevice, i to je ono što je vrlo važno da zapravo uh, smo se pokušali uh, u jednoj, uh, jednom ozračju napasti, nedužnosti i s druge strane možda jedne tiranije kajanja koja dolazi sa svih strana, uh, da smo se kao Franjevci odlučili uh, pogledati u svoju stvarnost uh, uh, vidjeti najprije sebe da bismo mogli vrednovati prošlosti, da bismo smo se mogli okrenuti budućnosti. Evo, tako je e, Franjevaški e, mea kulpa zapravo e, e, usredotočen na vrijeme rata i poraća u našoj domovini. Evo Renato, vi ste isto bili prisutni u tom trenutku to što se dogodilo u Makarskoj tih dana je zaista nešto posebno i sad kad grijemo s vremenskim odmakom zapravo se čini koliko je tada to bilo izrazito bitno i možda tek sad vidimo zapravo punu snagu dokumenta o kojem govorim. A prvo evo srdečno pozdravljam Fra Božu u Splitu i naravno sve naše slušateljice i slušatelje i vas to je doista bio trenutak koji po mnogo čemu zapravo e, teško da se mogao i pretpostaviti, ali teško da e, se mogao i kasnije na, na neki način ponoviti. Dakle, bio je to trenutak nekog doista e, dubokog gledanja samih sebe što je rekao frabožo, samih, sa, samih sebe u oči i kad tako se u miru i duboko pogledaš i, i, i ovaj, zapravo kada dođeš do dubine svoje, svoje duše i vidiš upravo to da, da, da ovaj e, ta naša Franjevač, kajmo i tako nazvati kristolikost u kojemu e, dakle sveti, sve, sveti Franjo doista u svakom trenutku, da, da, dakle on je ovaj proces prolazio koliko znamo sva, svaki dan, on je sam se sa sobom radio do, do te mjere da je, da je, da je, da je sve te napasti i što je već fra Božo spomenuo i nedužnosti i, i, i, i, i pretjerano kajanja da je, da, je, da je mogao to doista na jedan potpuno, uh, ajmo tako reći, lagodan i opušten način skidati sa sebe. Dakle, um, ta ideja da... da, da da, da, da ove sami sebe pogledamo u oči i da, i da, i da doista iz te perspektive da, e, kao da smo mi oni drugi, dakle da smo mi ti kojima je trebalo pristupiti kada im se nije pristupilo, koje ko je trebalo nahraniti kada ih se nije nahranilo, koje je trebalo e, e, sačuvati kad ih se nije sačuvalo, dakle e, tu je proključala na neki način ta, ta, ta, ta istinska savjest, a naravno ona nije bila moguća bez, bez Bez, bez ovaj, ja sam jako siguran i, i biti uvjeren na, na, naravno u to da je, da, da je to doista bio trenutak nekakve stvarne bo, pri, ovo, ovaj prisutnosti dakle Božje milosti, odnosno duha svetog i naravno, e, dakle, a, a prije svega tog, tog, tog jednog fra, franjevačkog dubokog sadržaja koji je, koji je ovaj, zapravo, koji stoji iza toga. Evo, Fran Bože, još dok ste kratko s nama, što je za vas zapravo o, taj najvažniji dio o, izjave i kako biste saželi? Teško je odabrati jednu od ovih sedam. Da, pa ima tu puno do, doista je teško odabrati, puno momenata, najprije da uzvratim srdačan pozdrav Renatu, žao mi je što nismo zajedno u studiju, bilo bi nekako lakše, lakše razgovarati na telefon, ali evo tako je, kako... i ovo je dobro i ovo je dobro, da. Doista dobro pa kao što ste rekli mislim da je tu puno momenata, mislim da bi mm, nekako mogao to ovaj sažeti na traženje oprosta za nedostatak djelotvorne sučuti, nedostatak empatije i možda si solidarnosti, ali ne mjereći to e, ničim očekivanjima, niti našim, niti izvan naših redovničkih, franjevačkih zajednica, nego mjereći to prema karizmi svoga utemeljitelja sveto Franja Asiškoga e, koji je imao sučuti ne samo prema siromasima, gubavcima, općenito ljudima koji su u nevolji, već se ta sućut odnosila i na bogate i moćne i grešnike i nevjernike i protezala se e, i na sva Božja stvorenja. Sveti Franjoj je znao tražiti oproštenje od svih Božjih stvorenja, a evo to i danas vidimo koliko je zapravo neophodno prispitivati i na jedan način e, kajući se e, vidjeti čemu vodi naš odnos prema prirodi. Naravno, tu je puno momenata, trebamo isto tako istaknuti, ja bi istaknuo taj poziv na, na traženje oproštenja od radnika i radnica, jer mislim da smo tu, to je ono što su zapravo mediji u neposrednim osvrtima na tu izjavu isticali kao jedan vrlo važan iskorak da zapravo otvorimo oči za potrebe ljudi da e, nam bude, e, bude život puno e, važniji od ideje e, pa ma ne znam kako ona bila sveta kao što je e, kao što je narod kao što je crkva ali da ne, za, ne da nam ne izbjegne izvida, ona najvažnija ideja, a to je čovjek. I to je jedna stvar i druga stvar da ova izjava nosi sa sobom samim tim što je ona u tom duhu izrečena, u duhu traženja, oproštenja. Ona dolazi sa jedne, jednim posve drugčijim obrastem komuniciranja obrazem koji je traženje oproštenja za razliku od onog prevladavajućeg u društvu, u politici, pa ako hoćete i crkvi, a to je onaj antagonistički način komuniciranja i u kojem eh, dominira eh, govor eh, isključivosti, govor samodostatnosti a u našim uh, vjerničkim redovima često i uh, jedan uh, govor bezgrešnosti, ako hoćete, ekskluzivizma uh, što je Papa u svojim uh, izjavama uh, i u knjizi u kojoj smo govorili uh, naglašavao. Mislim da su to sve i želio bi naglasiti isto tako da, da je ta uh, izjava s jedne strane mislim da je bila poticaj i e, vijeću Franjevačkih zajednica odnosno u prvom redu Franjevačkom svjetovnom redu evo i Franjevački svjetovni red e, svake godine ovaj na e, obilježava tako reći ovaj ovu izjavu da se sjetimo one inicijative u rijeci kad je Franjevački svjetovni red pokrenuo prosvjede protiv eh, projekta družbe Adrija projekta kojim se eh, ova problematična ruska nafta trebala isporučivati na omišaj i svi se sjećamo tih eh, slika iz medija u kojima su bile i časne sestre i mislim da je to jedan primjer koji nam pokazuje a na tom tragu je išla i naša izjava kako možemo biti učinkovitiji ako se na jedan način poslužimo onim sredstvima koje koj, su dostupna u demokratskom svijetu. Evo, mislim da su to nevažno. S druge pak, strane e, vidjeli smo isto tako da možda i nedostatke e, ustrajnosti na tom putu traženja oproštenja odnosno u, uviđanja svoje e, odgovornosti na primjer kad smo imali e, ovu e, kampanju protiv rada trgovina nedjeljom kampanja je išla jako dobro ali nažalost e, mislim moram reći da nismo imali baš željenu podršku e, crkvene hjerarhije e, onakvu kako bismo mogli očekivati u tom sretnom spoju socijalnoga i vjerničkoga. To je još uvijek pokazatelj da institucionalna crkva nije posvijestila sebi možda važnost i obvezu odgovornost prema zbivanjima u društvu i mislim da nam ostaje na tom putu ovoj izjavi se ponovno vraćati i iščitavati njezin važan iskorak kako su e, najčešće naglašavali osvrti na tu izjavu u medijima neposredno poslije njezine objavljivanja. Mm -hmm. Bilo je dosta odjeka nakon izjave, mada kad razgovaramo s drugima često se zna reć, a vidimo da mnogi ne znaju za samu izjavu, da je na neki način bila i marginalizirana možda u nekim drugim medijima. Pa je bila marginalizirana i to možemo reći, ali meni je žao ako jest, ali bojim se da jest bila marginalizirana i ostala pomalo u vijeću Franjevačkih zajednica, to jest u našim zajednicama, u a, zajednicama onih koji su potpisali tu izjavu. Istini zavolju treba priznati isto to da je u reakcijama pojedinih članova Franjevačkih zajednica, pa čak i najviših poglavara, provincijala, bilo kritičkog osvrta na tu izjavu, smatrajući da se ona nije trebala dogoditi i čak da je šteta što se dogodilo. Ali to moramo jednostavno razumijeti i s tim isto tako ovaj, živjeti i ustrajati i dalje na onome što je, mislim, samo na jedan način e, drugčije formulirano evanđelje, odnosno drugčije iščitavanje evanđelja. Jer mislim da u izjavite kako možemo a, sve ove točke na koje, na koje smo spomenuli osloniti na evanđelje. Fra Bože, hvala vam puno što ste nam se pridružili evo, u ovom prvom dijelu emisije. E, mi ćemo sada odmoriti iz jedan kratki glazbeni predah. A nakon toga nastavljamo razgovorom sa Enato Matićem i nadam se da se čujemo u nekoj drugoj prigodi. Ako Bog da. Lijep pozdrav. Hvala vam, pozdrav vama. Blagoslivljaj dušo moja gospodina i sve što je u meni sve to ime njegova. Blagoslivljaj dušo moja gospodina i ne zaboravi dobro čistovanje sve slavosti tvoje. On ti od propasti izbavljaš SIRČBO I Vrlo dobrosti Ne postupa s nama po Niti nam plača po našim krivnjama Tok daleko od zapada, kako udaluje od nas bežak onan našo. Kako je otac nježan prema dziecić, kako je gospodin nježan prema onima što ga Nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu, u emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas razgovaramo jednoj vrlo važnoj izjavi Franjevačkih mea Kulpa iz 2000. godine koji je objavilo vijeće Franjevačkih zajednica u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Te braće i sestre, pripadnici različitih Franjevačkih obitelji. Danas je s nama jedan od autora Renato Matic, a u prvom dijelu emisije smo razgovarali sa Frabožom Vuletom, koji je tada aktivno sudjelovao zapravo u pripremanju ove izjave. Evo, ja sam ju pročitao na samom početku, ali možda je važno opet naglasiti neke od ovih točaka, jer koliko god da ih ponavljamo, čini se zapravo da su svevremenske. Pa, apsolutno. To je, dakle, odnos odnos dakle što je rekao fra fra fra božo to je na neki način um... Prerečeno je, prerečeno je evanđelje u smislu odnosa prema siromašnima i gladnima, e, prema ranjenima u duši, prema svima onima koje je crkva, odnosno mi kao vjernici, e, ali prije svega mi kao svjetovni Franjevci, odnosno Franjevci općenito u duhu svetoga Franje nismo zapravo prepoznali i, ni, i nismo s njima podijelili, e, nego smo eventualno... Stajali sa strane, Na, naravno jako je bitna ova, ovo, ovaj, ova, ova molba za, ovo, za ovaj uproštenje svih radnika i radnica e, koji, koji ovaj, su tako m, obespravljeni e, u, u društvu u kojemu živimo, a mi to ne primjećujemo, odnosno mnogi to ne primjećuju, pa čak ni sami e, ko, koji zapravo su žrtve. E, za, i, I to prije svega za, za, za, za, za, za, za, zahvaljujući tom nekritičkom prihvaćanju u kojemu se nalazimo. E, ta molba za svi svim vjernika i nevjernicima što, što zapravo e, nismo prepoznali da je naša dužnost njima se približiti, a ne čekati da oni nama dođu. Dakle, upravo onako kako je to Krist radio ili kako je to Sveti Franjo radio. Ništa drugčije. Dakle, oni, oni Isus ide po svijetu, Sveti Franjo ide po svijetu, ne čeka da njemu neko dođe, ne čeka iza oltara da mu propovjeda, nego on odlazi među ljudima i propovjeda. i ljudi slušaju, ljudi se obraćaju. Onda ovo je jako bitno, molitva za uproštenje crkvenim poglavarima ovog, po i to i s obzirom na, na ovaj odnos prema njima, ali još mm -hmm. više i s obzirom na to da ih nismo upozoravali na pogreške i to njihove pogreške. Zašto? Zato što vidimo da je zapravo e, u susretu crkve i društva, kad, a posebno što je Fra Vožo rekao, te institucionalne crkve, e, e, prisutan je jedan više politički stav u, u, u smislu samoopravdavanja i naravno traženja krivca među drugima. Mm. E, to je nešto što naprosto duboko u sebi odudara od Evanđelja. I um, onaj ko u sebi o, ovaj, osjeća taj, taj duh eh, poniznosti i duh potrebe da se jednostavno ljudima približi, eh, onda odustaje od, to, od, tog, od te tjeskobe skobe uz, ovaj, uzrokovane ohološću i uzrokovane tom bahatošću koja, koja nas prije svega dijeli od svega onoga prema pre o, ovaj, dakle od našeg stvoritelja, dakle, onoga svega prema čemu u našem životu težimo. Ili, ovaj, ili isto tako je jako bitno molimo za oproštenje sve žene jer nismo pravodobno i u dovoljnoj mjeri vidjeli mm. njihovu diskriminiranost u društvu, crkvi, u našim zajednicama. Nije li ovaj e, svijet toliko duboko prožet tom patrijarhalnošću da doista ni, ni, ni same žene ne primjećuju da, da zapravo njihova prisutnost je mogla kroz povijest i trebala biti naglašenija Pogledajmo samo kako našto liče naši parlamenti. Mm -hmm. Dakle, e, imamo, dakle, u, u, pri, prisutno žena u društvu je 51% ili čak 52%, dakle, uvijek zbog biološke... Ovaj, e, veće ovoga održivosti je, žene su prisutnije nego ovaj muški članovi populacije, ali naravno s druge strane to ni na koji način ne odgovara onome njihovoj stvarnoj prisutnosti u ovaj društvenim institucijama i tamo gdje se donose odluke. I ovo na kraju posebno bitno i posebno važno što je i između ostalog i dosta prijepora izazvalo jer je to ipak bio Tek, ne, tek nekoliko godina nakon rata, ali molimo za oproštenje sve koji su postali žrtvama lažnog kršćanstva, lažnog domoljublja i lažnog hrvatstva. Zato što su zapravo e, krivim svjedočenjem tih vrijednosti. Dakle, kada se nekome učini zlo ili kad se nekome ne pomogne, a onda se to opravdava pozivanjem na kršćanstvo ili na domoljublje ili na hrvatstvo tada doista Uh, duh govori da to, da to nisu te vrijednosti. Uh -huh. Dakle, ne može se činiti zlo u ime kršćanstva, ne može se činiti zlo u ime domoljublja, niti u ime uh, Hrvatstva. To su vrijednosti za koje se uh, podnosi žrtva i koje se ostvaruju po podnošenjem žrtve a nikako ne uzimanjem žrtve. Dakle, to je ona osnovna razlika između svega predkršćanskog i kršćanskog. To je ona osnovna razlika, jednom sam slušao Patra Bonaventura, ovaj, ovaj Bonaventuru Dudu, kako je fenomenalno to zapravo rekao, koja je razlika između onoga kada, kada veliki svećeni kaže pa bolje da umre, jedan čovjek nego cijeli narod Naravno to ovako politički gledano Jako održivo zvuči mm. A s druge, strane, s druge strane Onoga što je Krist prinio žrtvu Odnosno samoga sebe Rekao je to je razlika kao od neba do zemlje Ili još bolje rečeno kao od Pakla do raja Dakle kršćanin Podnosi svoju žrtvu Dakle svjesno ide Žrtvovati se za drugoga Odnosno za dobro A ko, ko nije kršćanin taj traži žrtve drugoga zloupotreblja tako je. Godinu dana nakon, svoje moja hulpa javno su izrekle povodom 800. obljetnice utemeljenja reda siromašnih sestara Svete Klare, sestre Klarise i samostana u Mikulićima, časna majka sestra Trazicija je tom prilikom rekla sljedeće, draga braće i sestre, večeras ćemo mi sestre ovoga samostana kao zajednica javno moliti o proštenje pred Bogom i pred crkom, to jest vama, našom braćom i sestrama, za sve naše manjkavosti, velike i male nevjernosti u onim velikim stvarima koje smo jednom javno pred Bogom i pred pred crkvom obećale i zavjetovale. Na to nas potiče primjer svetog oca Ivana Pavla II, skorašnjeg Blaženika, koji je crkvu uveo novo tisućeće upravo kroz vrata kajanja, preispitivanja vlastite povijesti i ispovjedi grijeha kao put kdobnovi i pomirbi. Poduprite na svojom molitvom i bratskom ljubavi da u duhu istinskoga pokajanja, poniznosti i čistoće srca uniđemo u slavlje za koje se pripremamo. Dakle, to je bila njihova uvodna poruka. Um, Ima li i podatak da, je još neka, da su još neke zajednice napravile nešto slično? u Hrvatskoj. Pa ja zapravo nislim, Osim... ja, ja nisam siguran. Ja mislim da su, e, ja čak mislim da su negdje nakon toga hrvatski biskupi e, nešto, nešto objavili. Međutim, to, to sve skupa, e, kažem, e, ostalo je u sjeni ono što je... Ne na ovaj je, način. Da, da, da, ne na ovaj način. E, e, a, a, zapravo, sve, sve to što, što je napravljeno po svijetu je ostalo u sjeni onog pa, e, iskoraka e, sve svetog oca pape Ivana Pavla II. Dakle, on je on je, on je napravio, dakle, taj, taj najhrabriji iskorak, valda, u tih 2000 godina, dakle, ne najhrabriji, ali naravno od, od ovaj poglavara crkve, mm -hmm. e, u svakom slučaju, dakle, gdje je zapravo i sebe izložio i, i, i, i potpuno razgolitio, e, upravo onako kako je to Sveti Franjo napravio. Dakle, to je, to je ona, ona To, to, to jako podsjećano na ono kada kad Sveti Franjo od, o, o, odbija u onom trenutku kada skida odjeću svoga oca kojim je njegov otac kupio i sad kaže od sada pripadam potpuno svome, svome nebe, ne, ove nebeskom otcu. I kad, i kad zapravo eh, on, on, on tada radi prekid sa svim onim što ga je eh, do tog trenutka opterećivalo i što mu nije dopuštalo da bude ono što doista uh -huh. ovaj, misli i zna da bi trebao biti i što zapravo do kraja života ostaje nama, i, i nama na taj način ostavlja primjer. Nakon izjave evo, u zadnjih 16 godina vidimo i neke konkretne plodove. Uh, pa vrijeme je da je to spomenemo kako oživotvoriti taj mea kulpa i što možemo tu reći da je napravljeno na primiljeru uh, Franjačko svjetunog reda i općenito. Pa Franjačkom evo, te. ja doista mogu tu nekoliko stvari spomenuti, neke od stvari, eh, odnosno neke od aktivnosti, neke od projekata. Eh, evo, evo fra, fra, fra Bože je već spomenuo dakle, taj, taj prosjed protiv E, dakle, taj, taj potaknutom ekološkom svješću ovaj, protiv, protiv tadašnje inicijative dru, ovaj, Družba Adria i koji naravno između ostalog treba reći i nije onda pokrenut jer je doista taj pritisak javnosti i to osviještene javnosti. I drago mi je da je tu da su kršćanske, odnosno franjovačke zajednice tu bile jako, jako prisutne. E, između ostalog, evo možemo reći. Je vrlo značajno 2009. godine e, se pokreće projekat palijativne skrbi na, na, na ovaj kaptolu mm -hmm. e, potom recimo projekat bri, brige za beskućnike u Rijeci. Da, tako je to... Po, po, to što ste rekli socijalna samoposluga u varaždinu potom ovaj jedna vrlo učinkovita jedna vrlo organizirana serija tribina um, o društvo, o konkretnim društvenim problemima između ostalog i protiv ovog novog zakona o radu koji je koji je zapravo do te mjere um, pokušao zapravo radnike svesti na na na, na robove u poduzećima mm -hmm. bez ikakvih prava naravno e, nikada neće priznati da, da, je, da je zapravo iza toga takav princip stajao. Međutim, e, k, jako je puno e, aktivnosti po ovaj potaknuto i pokrenuto, naravno e, nikada ne treba biti, nikada ne treba biti zadovoljan. I tu se isto treba voditi onim što je Sveti Franjo rekao svoj braći na kraju braćo do sada smo učinili ništa odnosno malo ili ništa krenimo ispočetka što to zapravo znači krenimo svaki dan ispočetka mm. svaki dan ispočetka jer, jer jer ležeći na staroj slavi Dakle, crkva je učinila prekrasne stvari i povođena duhom svetim u u ovaj odkako je, je Kristu stoličio zadnjih dvije tisuće godina, ali naravno ni, ni u jednom trenutku činjenica da pripadamo crkvi nas ne može e, učiniti boljima nego, nego što nas čine naša dijela, naša konkretna dijela i to upravo prema ovima e, koji, koji nam izmiču ono što bi se reklo, stoje negdje, ostaju ispod radara mm. zato što, što, što smo opterećeni i kao ljudi i kao kršćani naravno i, i ovim civilizacijskim vrijednostima i ovaj konačno treba tu e, biti i vrlo pošten sam sebi i priznati. Dakle, čovjek je Božje stvorenje, svatko od nas je jedino Božje stvorenje. Sve što mi ljudi stvaramo ne, ne može biti sveto. Dakle, ne može država biti, ne može nacija biti, ne može rasa, ne može ništa što mi ljudi stvaramo biti od, ništa više od i klanjanje tome ne može biti ništa drugo nego mm -hmm. i poklonstvo. I činiti u ime čovjeka, znači nikada ne pogriješiti. I to je ono čega se, čega se zapravo ovaj e, Ovaj, ovaj zapravo, ovo traženje oprosta u prvoj dakle u onom prvom licu jednine odnosno u prvom licu množine i, i, i naravno i u prvom licu jednine gdje, gdje, gdje zapravo svako polazi od sebe i jer, jer nema dalje dakle mi, mi, mi svjesno u svijetu gledajući racionalno doživljavajući stvarnost mi nemamo nikoga osim jedni druge dakle braća, sestre svi oni koji su pored nas Dakle, nama je dano to da zapravo kroz njih ostvarimo ono što, što zapravo očekujemo, a to je, je kraljevstvo nebesko. Evo i još jedan kratki glazbeni predah, nakon toga se vraćamo u zadnji treći dio emisije danas, Poziv u svijetu, ostanite s nama. je čas, muke Božije Sina čovjeće na križ podižu Lica krvava, rebra ranjena Na ramenu rana, rana duboka Trnjem okrunjen, bičem izranjen Muku pretešku za nas prolazi Padajuć pod križ Skrhan i spačnem Od naroda svoga Prezrem, odbačem Skriža svojega Blaga pogleda Milosrđe Božje Na nas zaziva Oprostim oče jer ne znaju što, sada me niči ne, poprostim to. oprostim oče, jer ne znaju što, sada me niči to. I dok srce mu koplje probada Majku svoju ovo nama ostavlja Sluša ponizno oca svojega Koji ga u slavi k sebi doziva Odkupitelj svijeta janje Božije Ustrajan kušnji odustaje skriža svojega blaga pogleda milostrđe Božje na nas zaziva poprostimo će jer ne znaju što sada meni Poprostim to poprostimo će poprostimo će jer ne znaju što Sada me niči ne, poprostim to, Oče, u ruke tvoje, duh svoj predaje. U trećem smo dijelu emisije poziv u svijetu, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu, u kojem danas razgovaramo o Franjevačkom Mea Kulpa iz 2000. godine. E, u gostima nam je u prvom dijelu emisije bio i Frabože Vuleta, a sada i dalje s nama Renato Matić, također jedan od autora Franjevačkog Mea Kulpa. Čuli smo zapravo već jako puno ova prva dva dijela emisije. E, sad, budući da se nalazimo u godini Milosrđa, koliko je važno ponovno se prisjetiti izjave ostvariti u pravom smislu u svom svakodnevnom životu je li zapravo sada taj pravi trenutak, mada vi kad ste to pisali mislili ste da je 2000 godina na neki način posebna? Pa nema trenutka koji nije pravi. Dakle, da se čini milosrđe i da, i da milosrđe likuje nad, nad, nad, nad, a s druge strane da milosrđe likuje nad svakim sudom. Dakle, svaka godina je godina milosrđa, svaka godina je godina opraštanja, svaka godina je godina pogleda unaprijed, svaka godina je, je godina pogleda u, vla, u, u dubinu vlastite duše i e, gledanja zapravo onoga e, čega se trebamo odreći, a težnje prema onome e, što, što nas oplemenjuje i ne samo nas, nego i ljude oko nas. Dakle, posebno e, kada, kada živimo u godini koja je posvećena milosrđu, tada ona ne može i ne smije proći Bez, bez, bez, bez jasnih, vidljivih znakova, odnosno posljedica koje, koje milosrđe ostavlja u svijetu, a to, su, a to je sve ono suprotno od onoga što zapravo suvremena civilizacija i zapravo svijet kao takav e, ostavlja iza sebe. E, u svijetu se zapravo ljudi o, o, o, oslanjaju na snagu, na moć, na, na, na, na, na, ma, na materijalno bogatstvo, oslanjaju se na one propadljive vrijednosti, na, on, na one vrijednosti s kojima Isus tako Sjajno obračunava u pustinji Onih 40 dana A one nas zapravo opterećuju Iz dana u dan I, i zapravo ne daju nam ni da budemo dovoljno milosrni Ni da budemo dovoljno osjetljivi Ni da budemo dovoljno dobri jedni prema drugima A zapravo e, Zaboravljamo e, upravo Ove nekakve naputke iz kojih i nastaje Ovaj Mea Kulpa A to je da bez bez, bez bez odricanja Od samoga sebe Bez ono što bi Sveti Pao rekao Umiranja samome sebi Mi ne, mi ne možemo biti Boži dakle, mm -hmm. Ne možemo biti ono e, prema, prema čemu težimo Ne možemo biti ona bića e, Odnosno ne možemo biti ne možemo biti spremni za, za ovaj, ono na što smo pozvani. Je li ova izjava nastala i na temelju brojnih enciklika? Vidimo zapravo da ona prati neke enciklike, zapravo kao da ih sažima, jel? Da. Da. vidi se tu zapravo i je ta jedna linija pa možete li spomenuti neke konkretne dokumente koji su vam bili potica inspiracija ili je jednostavno ste nastojali donijeti... Pa svi pa na... su ti dokumenti zapravo na neki način bili poznati, bili nam pred očima stalno dakle od, od, i rerumnovarum da, i, i, pa i, i ovaj, dakle sve ono što je na, što, je na, što je nastajalo kroz kroz, kroz, kroz kroz ovaj dakle od prveni cikli pa, pa ovaj pa pa, pa do tada i na, ne, na neki način zapravo te poruke su bile uključene ali naravno prije svega da je, da je, ovaj, da je ono što tu treba posebno naglasiti taj duh taj koncilski duh taj duh drugog vatikanskog koncila, koji, koji, s kojim se još, nažalost, e, institucionalna crkva i mnogi bore e, kao da je pretjeran, kao da, kao da traži nešto što je nemoguće. Ma na, naprotiv, upravo suprotno, traži upravo ono što je jedino moguće e, ukoliko želimo biti koliko, koliko želimo činiti ono na što smo pozvani svojim nekakvim pristupom, svoj, svoj, svoj, svoj, svoj, svojim kr. svojim, svojim svojim svojim ako hoćemo i krsnim obećanjima, ali naravno i ovaj, dakle svim onim što, što kasnije prolazimo. A posebno ni u, koji, koji, koji se deklariramo i pozivamo na ovaj svetog Franju, dakle mi koji dajemo zavijete da, da, da, da jednostavno odustajemo od svega onoga što, što u prvom e, što nas dijeli jedne od drugih i što nas dijeli od bilo koga drugog. Mm -hmm. Dakle, poziva nas da, da, da, da, da svojim razumom, da svojim stavom, da ne marujemo, da jednostavno brišamo granice I da, i, da, i da svaki čovjek zapravo bude uključen u naš život. Svaka živa osoba, bez obzira na, sad, da tu ne ponavljamo one... one, one otvorenost prema svima. Tako je, otvorenost prema svima u svijetu, svakome. Ono što u ovom uh, izjavi ne piše, a što bi zapravo također trebalo biti jedan od svevrsnih plodova, to je i suradnja između samih zajednica. Apsolutno. Da, uh, upravo u onom smislu u kojem. Uh, Dakle, jako često ćemo čuti i to, i to naravno odgovara istini. E, ta, ra, ta raznoliko zajednica je s jedne strane bogatstvo e, i govori o različitim darovima i o tome da svaki čovjek, svaka osoba, svako onaj ko se, ko, ko, ko, ko se, o, ko se odazove na taj poziv Evanđelja da, da zapravo slijedi, i, dakle, da slijedi... Dakle, svoju savijest da slijedi onaj put kojim je uh, ko, ovaj, ići, ko, ovaj, kojim je pozvan, ali da ju slijedi prema svojim mogućnostima, prema svojim talentima. I zapravo ta raznoliko zajednica predstavlja i to, ali s druge strane ta raznoliko zajednica, a što jako dobro znamo budući da živimo u društvu u kojemu se sve promatra kroz strukturu i kroz instituciju, ta, ta, op, svaka zajednica u tom trenutku kada postaje struktura, kada postaje institucija, tada zapravo jako često e, stiže napast, odnosno velike kušnje su da se održi zapravo usmjerenost pogleda prema Pre, pre, prema početku, prema izvoru i prema konačnom cilju i smislu, a zapravo se kroz nekakve birokratske procedure nastoji slijediti ono što zapravo kad pogledamo evanđelje nije ništa drugo nego čista farizvještina. Dakle, e, naravno da treba slijediti nekakvu strukturu, da treba slijediti procedure i, i da treba na neki način držati do toga, ali to je ona uvijek razlika između Marte i Marije kad, kad, kad, kad, kad, kad ima vremena doista za raditi ono što, što, što je potrebno samo ovaj što bi se reklo u tehničkom smislu a zapravo cijeli život i cijeli i, i, e, život odnosno dan ne smije proći bez ovoga što cijelo vrijeme naglašavamo a to je a to je doista pogled prema drugome, pogled prema potrebama drugoga Dakle, milo, mil, naprosto milosrđe po sebi Zapravo povratak na izvorišta da. I to je ono s čim je zapravo Izjava i završava Priznajemo svoje grijehe Ali se uzdamo u pomoć Božjeg duha I u zagovor Svetog Oca Franje Da bismo u svijetu i pred vama mogli ostvarivati Poslanje mirotvoraca I ljudi najbližih svima koji su u potrebi Možda je to zapravo stvarni konkretni poziv Za svakog člana Franjevačke zajednice da. dakle upravo tim putem ne mogu, ne mogu ići dalje ako nisam svjestan e, balasta kojeg nosim, dakle moram ga se osloboditi što, što, što znači priznati svoj grijeh, priznati prije svega svoju oholost, pri, priznati prije svega tu, tu potrebu da budem bezgrešan, tu potrebu da, da, da prije nego što mi prije nego što dotaknem e, s, s, dakle život e, vječni, odnosno tu svetost da sam sebi dodijelim svetost, e, dakle to je ono ovo što, što, što je što je naprosto taj, taj, taj prvi i osnovni e, p, ovoga problem. A nakon toga, znajući koliko smo mali upravo na tom tragu Franje koji, koji, koji zapravo e, kako, kako se kaje. Z, z, z, dakle unatoč tome što izvana gledano njegov život je bio ispunjen bezgrešnošću, ali naravno on je puno bolje kroz tu svoju, budući da je toliko razvio tu osjetljivost. E, dakle, on je vidio da su njegovi grijesi u svakom trenutku dakle, svaki dan veći nego što, što je to, dakle, i, i, i onaj najmanji što izvana izgleda kao negrijeh, za, zapravo on je prepoznavao kao, kao, kao veliku planinu između njega i, i, i onoga dakle, kojemu cijeli život teži. I nakon toga, priznajući da je on zapravo ništa nego, ne, ne, nego zrnce, prašine i da, i da bez Božjeg duha i, i naravno zagovora, zagovora e, svetih da, da jednostavno nije moguće ostvariti e, ni, ni, ni, ni jedan korak dalje. Dakle, to je, to je taj, taj nekakav slijed. Pri, priznati, ko, koji se naravno ovdje navodi i koji na neki način e, nas potiče da da, da zapravo iz dana u dan se suočavamo prvo, prvo, prvo sami sa sobom, a nakon toga da, da, da, da priznajući da ukoliko ostanemo u, u svojim u, u, svo, u, u svojim ograničenostima, da zapravo ćemo samo sakupljati te balaste, a nećemo ih se rješavati. A zapravo, s druge strane, jedino u što se stvarno možemo uzati je pomoć duha. Koji, koji, koji, koji, koji nas onda vuče i tamo gdje nikada svojom svješću i svoj, svojom hrabrošću se ne bismo usudili ići. I tamo kamo nećemo. Tako je, je. Evo Renato, hvala puno na a, dolasku Molim. i sudjelovanju u emisiji. Mi vas potičemo, naravno, poštovani slušatelji, da uzmete u ruke Vranjevački ime a Kolpa da ga uvijek iznova pročitate, posebno u ovoj godini milosrđa. Hvala i e, fraboži uleti koji nam se uključio putem telefona, a vama želimo ugodan nastavak dana i srdačan pozdrav od svih nas iz emisije Poziv u svijetu. Mir i dobro. Boga gospoda amor. Hey yeah.